وابواب الجمعة ان مسائل متکثرہ دیروابواب د جمعه کې دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر یوم ان طلعت شمس یوم الجمعہ تفضيل دا يوم الجمعة فا غرا روزكي روز دا جمعه دا نباج رواحتي تفضيل دا يوم النحر راج فا روزكي غرا روز اغرا روز دا لو يختار دا ندوركي با تدبیق غورروز تو کال کې یوم النحر داغه په دې ورځ کې غورروز چې دا ورځ د جمعې یعنی په ايام سناتین غورروز یوم النحر په ايام یعسبوع غورروز ورځ د جمعې بل زادبیق به تر ډره حدیث صحیح اس پر تفصيل د دې د خیامت جمعه کې کوم روات راځي د جمعي خوازدي حافظ منقیم رحمته الله علی اپ زابل معات کې د جمعي رز درې درې شو خواز د کرکړي د دې بدل مجود کې خواس او ذکر کړی د کوم حافظ منقیم رحمت الله علی و زادت العلماء کې سلام او صلاة ذکر کړ خو خواس د جمعې کې یو وخت کتاب ریښه را ده دی دیما مسعودی رحمت الله علی اللهم في خواص الجمعة عربي بهتره زاراله دی بیروت والا شایکله هناری کې سیم خواص ذکر کړی دي د جمعې انا عربي بیروتې نو فرېصال چې را پاره کې د عویز منقیم رحمت الله علی د ذلیل دیش خواص او آخر کې ذکر کړی الومعاه فی خواص الجمعه د دې خواص کې شنو دا شنو دا امور عزام په دې ورځ د جمعې کې واقع شي زکه دا ورځ او روز د هفته کې غوره ورځ دی یوم الجمعه لکه د یمې پاکوال څخه صفائی د جمعې پاکوال څخه حقا صلاه درود فی یوم الجمعه علی النبي صلی الله علیه وسلم نور ایام کې څمره د لوی شریف نو جمعه کې د لوی وال غاړي او خواز د جمعه کې قراته سوره القاف په یمې جمعې رڼا ګرځي د سبب د کفاره د ګناہوں ګرځي د شګل خواز دي اللهمکه امام صحیح رحمت الله علیه ذکر کړګړي دغه دې د جمعې په خواصه کې ال غسل یوم الجمعه یم روز لپاره غسل تحقیق رس منکو نو خیر یامن طلعت ثلاثه شنه یوم الجمعه شي خلق ادم په دې روز کې ادم اسلام تکلیف لو شو لوي کارو شو لوي کا لوی کار نامه تخلیف دا ادم علیہ السلام و سی او په دې ورځ د جمعې کې غبوط شو د ادم علیہ السلام دا یو لوی کار شعر لوی کار و سی تب علی فتل قاد ربی کلمات فتاب علی پر ورځ د جمعې کې اجابت نو قبل والد ته به شه دا ادم عليه السلام په دې ورځ کې کار شولې وفی માતા په دې ورځ کې ادم عليه السلام پرده مې چلا گیا۔ ځکه ماته مانا پرده یې کړه په قوتونه کې پړشه وصيه માતા لوی کار وَشِئْتَ قُمْ صَحَ اپه دې ورځ د جمعې قیامت قائم کیږي فجر صادقنا نورخته په دې په ګلټن وخت تر اوسه قیامت راشي امور عظامه په دې ورځ کې واقع شي ما اشکار جوه پخنه کړه د دې ورځ کې خصال فضیلت آدم علی خبود ادم علیہ السلام سنگ فضیلت وش او قیامت راتل سنگ فضیلت وش اننه په دې روز کې د امور و عظام او قوشه لري د دې فضیلت روز دا چې په دې روز کې ادم علیہ السلام تشریف راو په دې تقلید کې د خبود کېدن قیامت راتلل امور و عظام او شذور په دې روز کې کی کیږي یا پدې کې फायदा هم ده حبوبه ادم اسلام نه وی نو بیا دنیا تنبیان اسلام انسان د څنګه راتللو او که قیامت پدې ورځ کنوې شن بیا ټول مرکړاو وو دا سب وکنه مو زنا حجنا زکاتنا په قیامت راشي چې ده متعين د لپاره الله لولې څټه مقام نو ورکی پوشوی، ندا قیامت راتل المفید ده ده مومنان و تا... تاعین ده پارا نخسان ده کمیرستان ده پارا ده دا داریان ده دا پارا منگی منو قیامت سوگمانی اعمال سالیہ که یاگی ده پروفائده منده وما من دعبتن اللہی مسیحیم الجماع شېست د باندې شې چې چرواي روز د جمعې په هین د صبح کې ترخه کې دوه د نوور پوري فجر ساعت کې نور نوخه تو پوري خطرناکې غړې نو چې چرواي قیامت را لشي شفاقم منسا الا الجن والانسان مگر پیریا انسانان ډېر غافلې دي په کډ کې پراږي مزمن کوي معاذ الله دا و صفه ساتو پدې ورځ د جمعې کې یو غړیدا لارساده ف عبد مسلمونو موافق نغړځي دا سات سره بند مسلمانو چې دې مس کوي يا صل الله وجل چه سوال کې دلانا د حل حاجت الا عطاه اياه الله د حاجت قبلې الله دعا قبل دا تفصیل د ساعت رښتکو په لار روان رو دی. په دی ورځ د جمعې کې خواله کې یو وخت اداړه په دې کې او دا چې پاغه کې بنده دعا غواړي الله دعا قبول کړي زده عقب احبار رحمت الله علی دې مخزرمینو کېده د نبی صلی الله علیه وسلم په ونه کې او قسمت خنو ایمان لاورو نصحابی شوی بوکر تا خود اللہ پو فضیلت اللہ پو خواہ خواہ بانی کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شو نتابعی دی خبر پوشوی دی نا کعب من المخزرانین مخزران ماو سنچوی لیکن چه تنبیل اسلام په حیات کیوی ایمان رانو دی او روست بیا مومن شوی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پوکر مومن شوی دی کانا عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمان نورا وڑی صاحبی شویبو او رسو تابعی شو لوی عالمو قال کاب في فی کلی سنہ تنیاوما دا کال کی ارز دا هر جمعکی نی کال کی ارز اغا جمع دا اغا جمعکی یوگڑای دا چاگی کې دا دعا گوارن اللہ اجابت دیک فَقُلْتُو بَلْفِي کُلِّ جُمَعَةٍ نَمَائِنَا نَنَا نَنَا دا اجابت گره چه دا پہار جمع کرا اما دا شوی مجلس علمی دا خبری تاری دی کعب و ایک پہار کال کیو دا ما دا پہار جمع کی دا گره اشتره کالا فاق... قرار کعب تورا تا... کعب تورا تولستو فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ آو نبی اللہ سلام بلکل اشتیاوی لی دا پار جمعه کی اوه گڑای دا پاری که بنده دعا گواری اجابت ایتی دادا ابو رضی اللہ دا کعب مکالمه اوشوا قال بوری اسم ملقی تو عبدالله بن السلام بیاز عبدالله بن السلام سر ملاو شما نما اخل مجلس علمی ذکر کرو کعب سر ما دا سوی اغدا سوی بیا ما دا سوی فا دستو بی مجلس فقال بللا دی سلام کا د حالم ته یاته سا اکې یا ما ته پته دغه ګړي هغه ټای ما ته معلوم دی زکه د تعین دی ګړی کې ات سرخخواال دی کو ما ته معلوم دی چې دا کومټین ک الله دعاقبقاله <تصفح> <تصفح> بوره فول تهلو خبرې بیا ما پوې اوس چې ده غواررم قال <سؤال> عبد الله سلام هي اخر ساعت من يوم الجمعه د د جمعې تمه ما ګر شخدمیږي او ماخام چې شروع کېږي دا غړېده د کې یا بعد دعا کوي اقداسې نعمت سوالو کول فقلت كيف هي اخر ساعت من يوم الجمعه د جمعه د اخري ګړې څنګه دي شي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد فعبد المسلم وهو سوال کین دعا قبلې دي اس د ماذګر اخری وخت کین نور زړوالی غصوب مز نه کئ دغه یو يصلي نړی اسلام ویل کی څنګه به وشو د سوال یو کړه وتل ک سال الله صلى الله عليه فدی کوم مز فقال فقال صلى الله ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جالتا مجلسانا سوقي مجلس كينات ينتظر الصلاة انتظار كي دموزه جماعت تراغلي وزماء خام بانك بوائي موز بكم فهو في صلاة حتى يسلل منتظر الصلاة مستلل وليكي كي ترى وو في أمانت يعني دموز انتظار كي فقلت بالا قال هو ذا دا ايو ساتل ده عبد الله بن السلام صلى الله قول مطابق ده قول تجمعيد ما خاينه ما دي اجابه ساعه اجابه رات دي دی دعا قبل هي على حدا صلى الله عليه وسلم على حدا حسين ويقول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل اليوم كمي واجمعات فيه قلقاء وفيه قبضة وفيه النفات وفيه سال جمعيب في خواسوكي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نوروزو بنسبة بانجي دا جمعات كرد درودويلة دا مناسب دي لكي صلاة صلاةنا معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم <تضحكي> وبي تاله عدس نه هارون بله دا د مصبخه دا مسانف دلته لګه خویل په کار یو زیایبلل به هم را شي غرض ده حدیث کی اولا ده ده حدیث مخارج او مرتبه ده حدیث ده ده حدیث زمنگا سنن عبی داوت کشتے تخریج کرده سنن رو کبراد دن سای کم دغروات موجود دو سوادرین که سنن ابن ماجی کې ووا ویائید سنن دارمی که یو سل تنز نوی او مصدرک اول سرور سواد یا نو دا مسند دا سمرشو پنزو ماول ما دا حدیثو مخارج ما زکر کرو چه دا پنزو کتابنو کې دا حدیثو تخریش شعر راوی راویان دا حدیثو دا مصنف شیخ حارون بن عبدالله احنا زغرز ده برخبر و خد توجه بسا ده حارون بن عبدالله دا دا مصنف استاذ دی اولا نه شیخ شیخ و شیخ حسین بن عالی دوشو ذری موصاع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ذي نقل عن ابي الاشعث الصنعاني او ذي نقل عن اوس بن اوس سيدنا اوس بن اوس رضي الله تعالى عنه دا یو سابينه دروازه راوي دغه سيدهنا شداد بن اوتو رضی الله عنه داغه نو خپل کون کې دا د شداد بن اوس بن ثابت بن منزه را د حسن رضی الله تعالی عنه روایت ده دغه نقل کونکي تابعی چنده شراح بن عاده ابو الاشعه سنعانی ندی د صنعت دلی یو صنعت یمن کې دی او بل صنعت شام کې نددا پیدا شه د صنعت یمن دی او فات بیا ټول جن په صنعت شام کې تیر کړي نګور وس برنا د شاهبونو ټول شاهبونان روات دون او تابع کی شرح ابن عادہ شذا صنای یمن پیدایش دے بیا سنا شام کے دو جنتر التتری شویرے ماتفی رحمه الله ابل اشعظ السنعالی پوشوئی کنی؟ دا اس برنا کتا سنع دو گره تولو آوس بینی آوس شداد بینی آوس دا اگرنا نقل کون که ابل اشعظ السنعالی نو دا سنعائی یمن که پیدایش دے یمنی سارے او بیا سنائید دی شام دمیشق کے تور جنر تتیر شال توفات شو ددہ تلمیز دی عبد الرحمن بنی عزید بنی جابر برنما سنت شروع کرے عبد الرحمن بنی عزید جابر دا امام زہابی دي عبد, شام شام عبد دا دا دي عبد الرحمن بن يزيد ته ذکر کې فقیه شام د شام په لوی فقهاو کې دی عبد الرحمن بن يزيد فقیه شام زده په تلامذو کې دی عبد الرحمن بن يزيد په تلامذو کې حسين بن علي په خبر په ژوند کې حسين بن علي اغه خپل سي داشبو حسين, دا داش حسين بن ولي ادا حسين بن علي بن وليد جعفي کوشي دا اسخا معلوم کئی حسین بن علی بن ولی دا جعفی نو ابن حجر رحمت اللہ علی پا تقریب کی لگلی سیقاتون سیقہ سڑے دی ابو حاتم مادت سکوے لی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی وقت بلدی سیقہ سڑے او ده ده پیدایش ده یو سلو نویه کے پیدایش ده ایک او ده ده وفات دو سو کې کے ده رحمت اللہ علی او ده دمرلوی سرے د حسین بن علی حسین بن عالی د فسائل بن حسین بني علي بن وليد جعافي دا سفيان بن عيناء سفيان په نوم باندې دوغره سفيان سره رحمت الله عليه او سفيان بن عيناء رحمت الله عليه د سفيان بن عيناء د د هم دي او د دو شاګرد هم دي د د استاد هم دي او د دو شاګرد هم خبر پوشوائی، اوز دا حسین بین علی من ترجمہ اکڑا، او دا حسین بین علی شاگردان کی حارون بین عبداللہ سند برا کڑای من کتویختو رسولو، تون راویان سکا جی، او دا حدیث نا کوم کاون کې دو صحاب دی زین خبراله او څوک تنه دا کوي بربوزہ چې تاسو مقصد لسته کوي د امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ استاد هارون بن عبد الله او هارون بن عبد الله دیر شقصر د د استاز به معلوم کو د استاز استاد دا اروند بنه الله پښیو خجراجي حسين بن علي خبر پوه شو او د د پښیو کې عبد الرحمن بن يزيد د د پښیو کې عامشه او دده په شو خو کې جافر بې برار او دده په شو خو کې مجموع بیا د د په شو خو کې ف بینمرو کوو د د په شو کې سفانې رحم اللهې راځي او دده په شو خو کې سفان بړله راځې شاګ دوم دی استادم شي دا معلوم کړ د دتلا میزا شاګردان د دته په شاګردانو کې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د دته په شاګردانو کې اسحاق بن راهوير رضی د دته په شاګردانو کې یحیی بن معین اسحاق بن منصور او احمد بن سليمان او یحیی بن معین وغيرها دې د هغې او طول د توثیق کړي امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمای ما پو عبادت کې او پتاخوا کې دنه لوی سایمانه دي لری په پو خبر په پو شوي کنه اوس بیا معلوم کړي دارون بن عبد الله دادمو سنی فاستار شو او حسین بن علی شیخو شیخ شو اوس موږ دا حسين بن عالمون نه ذكر کرا شاقردان اکی هارون بن عبدالله رازی آغا حسین بن عالی یادو سید آغا شاقردان اکسوک رازی هارون بن عبدالله رازی آغا حسین بن عالمون یادو سید دا پوستازان اکی عبد الرحمن بن عزدین بن جابر رازی بای شوائد استاذ حسين بن علي ضد ابن شو حسين ضد ابن علي اذن يكن ما ذکر کړه الوالید الکوفی خبر بو شو کټ شاگردان کې شاگردان ما ذکر کړه خبر استادان ما ذکر کړه اوس یو وصيل بن علي نجيف ده ابن نجيف اغشيه ده نو خبر پوښوي وصيل بن علي بن نجيف حسين بن علي بن وليد ده د لوی مرتبه ژړې او د حسين بن علي بن نجيف دي شيره دړ کې ملتلوګا د احسېل بن علي حبيني وليده دغه شاګردانو محدثين دي او د استادانو او دي اغه به نسبته دا خدا دغه تل کېږي دا د دتو استادانو کې عبدالرحمن بن يزيد او دده نسبت بره جعفر سادق تلکی. دده نتکتا هم شاگردان محجسین دی. برا همو استازان لولوی محجسین دی. او بلا دو حسین بن علی بن نجیح دے. دا نسبتا پورتا جعفر سادق تکی. او کت دا غو شاگردان محجسین که نرازی. نو حسین بن علی شیده ابو الحسن بن علی هغه د لوی محدث دی لکه کوم امام ابو داود ذکر کړه نو حسین بن علی کو تعارف باندې پوه شوې نو دی ولناته کراچيدا اس بولا وره داری دا دې کوم مضمون رسره راوځه دا قابل افتار نه دی دا ورچین بن علی شیاده بګي شیاستپلار وای د شیان لري واشې دا د شیژي بته د آر نه لري حسین بن علی اغه بن نجیع دی دا حسین بن علی بن ولید د تلاند د تلامذ او چت خلق دی بل شیوه او چت خلق دی اغه شی جداده د جداده سره دی نو حدیث بالکل صحیح حدیث دی ها دومره په وره دا چې دا دوه صحابل نراغي او بیا یو یو یو یو کته ورسید دی وژن حدیث غریب دی غربت په وجبان دی پسند باندې خسو خرب ناراضی کړي ننعت دې غراबत پوجباني د اولو دوه صحابو نه منقول ایمان بوخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل د جامع تصدیر چه دغه روايت باندې کین نه ملالم بالنیات یوا عمر رضی اللہ تعالی عنه نقل کړی وشي غرابت تلایس مصنفان نه لري سند متصل دی ديو استاذ ديو استاذ نه د دنه د دنه نقل کرن بي سلام سلام ته خبر ورسيده ټول څه کراویان دي نو د انم العمل بالنيات یقین غریب دي يوازي عمر رضي الله تعالی نو بیا د لن لن ديو اغن لن ديو دا لن ديو د څرګي کړه او دا غوړو صحابه او نه بیا کت غرابت راغله لفظ را غرابت مزر نه دي نه حدیث انتہی سی حدیث انتہی تی روات خپل پوښوي و ابي غرابت ګور غرابت په سند کې مزل ني بیا د امام بوخاري رحمت الله عليه تذکر دی کتاب او روايات ربسوقي او اجازه نقل شوي دي انه ابي بن عبد الله عن عدسنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر طول sekali عن ابي الاشعه شرح لي بالاشعه اص صنعاني ديمن ده صنعاء پیدایش بیا دیم شکی جون تو عن عوث بن عوث سیدن عوث بن عوث رضی اللہ عنو شداد بن عوث رضی اللہ عنو نروائی تری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما پا خبر پوش ہو سا حدیث حسین بن علی بانی دوکا چیدنی دی پکار شیع ندی داڑی سیقہ تاری دی حدیث بلکل حدیث سند پر سنت, سنت باندې هر کاری چې دا هغه د کباره خلقو ده قابل حجت ده نو رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل یوم الجمعة استادو د هفتي پرواز کې ور ورځ چې دا ورځ د جمعې ده شیخو لقادم په دې ورځ کې تخلیل شوه د آدم علیه السلام او فيه اپا دی کې کی عادم السلام مفات شہره وفی النفخہ وفی السعقہ پا دی روز کی نفخہم دا پا دی روز کی السعقہم دا نفخی دو دی کا دری دی و دو یقین دی نفخہ او نفخہ تل احیاء یو کرنا کی پوکی اسلام علیہ السلام در جنیا با قرآن شد در نفخه اماسات در قیامت برای شد در نفخه جدا در احیاء در بعض بعد الموت بشد در دوخو یقینند دی عندک بعض نفخه متعدد هم دی یو بلا نفخه چاگه سرا نور پس پگمه یرا خلا شد رناگانی ختم شد در سور رناب ختم شد نفخه تکویر بشد ن دوخه یې کینندې په دې ورځ کې فین نصا و فی شاکا فخ سر علی من الصلا نور دې کوي په ما باندې پر ورځ د جمعه کې صلات ان النبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په خواس ګراځي نور زلات سر زلات دوریت وای ن جمعې په ورځ باندې دو سه زل وای یونه سر زل قل سرت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه فاين صلاتكم معروضه علينا استاد دا صلات نه د دوی شریف دا په ما باندې پیشته معروضه تللی قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا صحابا و داوی زمان صلاح تا سنگ با عرض کیلی پتاسو باندی وقد آرمتا تخو با بالکل زرزر شیع بی حردوکی وخی ارطب ختم شیع بی زمان صلاح تا عرض پتاسو باندی سنگ کی قال یقولون بلیتا رب ختم الخاتم شی بھائی لکه انسان <تصحن> چمري نوغه خيارد کات څه کوي من <تصحن> زمونږه صلات عرض پتا سبان سنگ کې دي شي فقال الله عز وجل سن النبي اسلام فرمایل الله رب العزت حرم على الارض اي استاد الانبياء الله حرام کړ په زموږه باندې اجساد مبارکاں د انبیال علیہ السلام د انبیال علیہ السلام او ابدان مبارک بانی وین بالکل نه لګي محفوظ وی په خبر پوه شو اوس د هر سوال مطابق ده ته مطابق نه ده چابه د تپوسکای چې د هتا سوای چې ژونه پرز باندې دریو شریف جوړ وای نظم اولی الصلاۃ فما بن عرض کی عرض صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم څنګه دی تاسو بالکل زره زره شي وای عرض کی واخی حالت به تمشي وای لزم صلاۃ په تاسو باندې څنګه عرض کی نبی اسلام جواب راکره اشهد ان بی علی المسلم اَلسَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. دا جواب رد سلام د جواب د سوال مطابق دی. سوال د بل څه کېږي جواب د بل څه. یعنی ور سوالونه د جدي یو سوال سراحتن دی او بل سوال زمنن دی. سراحتن سوال ده کئی فا یعرازو صلاتنا على نبی صلی اللہ علیه و صلی اللہ علیه زمان نبی علیہ السلام بانی سن پیش کی گئی سن وڑاندی کی گئی سوال دی بل یو خطرنات سوال دے خطرنات تصویتن نبی صلی اللہ علیه و صلی اللہ د سابو په زن کې دا راغې چې د لکه عام ملی څنګه چې زه زره کېږي ستاې موباره کام دغه چې به زه زره کېږي دا خبره ډېره خطرناه نو یو سوال, سوال شو سراحتن دې سراحتن سوال لای مسله یو سوال بږ تفاام شو سابو پهزن کې دا د نور ملی څنګه داسې بیااب و اموا ثم درتي نور مری څنګه ذره ذره کې انبياله السلام عايتادم دا چې ذره ذره کې زما په خبر په شوي نو رسول السلام جوابو ان الله عز وجل حرمعلى الارجع استاد الانبياء الله پاک عايتاد د و باندې وینه حرام کړی دي بند کړی دي او عايتاد د بياله السلام بالکل محفوظي نو دا اغدا دا عرض دا صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دی جوابنو برا ال اہم فال اہمی خوشویییو خبر اہمی دا غیر اہمی غیر اہمی نا دا غیر جواب تو زورت نشی یا سالونکا مازا ینفقون خوشویییو سالونکا مازا ینفقون دی تبوز که چس خرچه ہوگی غړی خر چا و کوي مالګ خر چا و کوي اوړو خر چا و کوي داې د داته داس سوال اهم نه دی ما ځ في کوون کول معفقته من خیرین فوالي دا نه مصررف معلومل غواړي چې چا بې لګو نوګوره قه د مونته داداخلي کی یو شی اهمی دا لري جواب پکارته غیر اهمی نو دا لري جواب تا دې نشته هغه معلومه درشه نه دا صاحب او ذیو سوال داره د تاریخ د کیفل عرض ثنات علی النبي صلی الله علیه وسلم جدی جواب دم رحم نه ده عرض به در تخین چوسو کې لټنه عرض کو ګران خبر دا تاسو يا تو اجثار د انبيان مع د نور امواتو اجثار څنګه ویني قريبی خدمتي انبيابون دغه شي نظر نبي له سمونو коре دا خطرناک عقیده ده انبیای اسلام عائشه مبارکه خپل ځای کې محفوظ دي دغه पारा یوسف حواله دا ایا څو مسائل د دې حدیث نه رسول مو مصطفی ام که انبیاله لسلامه حالت مبارکه محفوظ دي په څېړو مسالړه دا که یو ځکه جنازه وشي دی یو شری جنازه وشوا نبي دینزل جنازه پاغه نه پکار ها اولیاء و جنازه نو رکره نو خیر دا اولیاء بل بلیتا جنازه دیو گی لیکن اولیاء و جنازه اکره نو بیاد دیم زل جنازه نو رکر زکر جنازه کی فرض اشتے او جنازه کی نفل نی مجھ کے فرضو مشتے نفلو مشتے او جنازه کی فقط فرضی او نفل نی زمنگا ساہ بھی د دې حدیث نه استدلال کوي د تا جنازه کې نفل وی او هو الیوم کما وجع او هو الیوم کما وجع نبی رسول الله صلوات السلام یادت نن روزي د تر او تازه دې لکه څنګه رزبانی چې خدای شي چې د لا خراب شنه بیا جنازه نه پکارته خوشه لښ خراب شي نه نه د جنازه کو چاهز نو کفل وی او صلات جنازه کې نفل وی دبا د کول مسلمانان بتق الله جنازه به کول او هو الیوم کما وجع دمالم تا شي جا ستن دی عل مسلمان دکول معفوظ دي د له هدايه بنایا اغم ذکر کئ یان الارز لا تاکل اجساد الانبیاء د انبیاء اسلام اجساد مبارکه چی دی هغه خور نه خول ان الار دعنی اغم ذکر کئ یان اللحوم الانبیاء حرام علی الارز د انبیاء اسلام وغه چی دا په کومه باندې حرام دی خورل نه ويانا في نشالك إلي ده. ده دي جلال إفعان ده ده هافي جمد القيم رحمة الله عليه ده أغضي بركي وهو حق ده ده, <coughs> ده, ده, ده صلى الله عليه وسلم البداية والنهاية هذا حافظنا كثيرا لأن جسده صلى الله عليه وسلم طري في قبره لنبيه الإسلام جسد مبارك طري ترو تازا في قبره بالكل ترو تازا ومعلوم بالضروع أن جسده صلى الله عليه وسلم طري حافظنا قائم رحمة الله عليه جلال خان کی او کتاب روح کی ذکر کئی ومعالوماً بزرورہ ان جسد صلی اللہ علیہ وسلم تریون درسی در علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وسلم ذکر کئی وَنَعَ تَعْقِيدُوا أَنَّ الْأَنْبِيَا جَمِيعٌ لا کل عرض اجساد و مشریفه داغی اجساد شریفه بانیو یه نبیل کنن لگی محفوظه <تصفح> زمان خبر پوچه و سو فو سو سوال دو یو سوال داو چه دا دا قیف العرض و على النبي علی النبی الله اللہ علیہ وسلم دا دیجو عمله دشوی قبل یو خطرناک ما سلام علو مشوا صحابو تشوی غانا نور مریتن خدمت کی د 10 ارشاد د انبیاءم خدمت کی نو نبی علی الصلاۃ والسلام ان الله عز وجل حرم علی الارض ارشاد الانبیاء ند ال اهم فال اهم داغه یسلونه که شو په فیقونه جوابو شو. پوشوی <تصفح> دا, دا تپوز مکوی تپوز دده و کئی مسرح بزده. دا اهم شه جواب چیگی. اد غیر اهم جواب پاتشو. اس تو وجه عرض سنگی. نو چه سنگا پو, پو نبیل اسلام جونده و درو شریفی اینو عرض که ده کنو کیده. نو بس د ژوندي هرته به را ته وواې د مړ هر به زهوا نوبیسلام ته اسلام چې جوندونه هر سلا کېده که نه کېده نبی سلام ته اسلام چې جونده و نو درو شری به چاوي نو با نبی اسلام ته راېده که نه راس دهرس ده نودغه چې بعض معماتته راې ده دی اواد کوم شک دی کرده، وحم دی کرده، غوی مندی جو کرده. باشو. نن سارمونگ مز کرده قعده کی ما ویلی آسلام علینا وعلا عباد اللہ سلام. تالیبان لنا عباد سالین پو دنیا کی ارزو گشته دیلا. امی زمان اسلام تاس رسی دلی، ما سارمونگ کی کې کی ویلی ری. تاس تاسو چات رسی دلی زمان اسلام، تاس دا عرض دیسر یاد. د باندې نه ځان لغه من جوړ کړ انور ځان لغه من جوړ څنګه ارڅ کې څنګه ارڅ څار چې تاسو باندې څنګه ارڅې ارزي ته وایې له س... سالې ثواب ګوره یو څای پلان مړې تاسو حمد وایي دعا کوي راشي کنه راشي ها سره شي رسی کن. سرد چې چه یو سای مرشی نو داغا جاست بلکن زرزر شویده. رسی کن نو رسی. نو در نبی علیه سلام و انبیاء علیه السلام ایسا ده مبارکا روغ رمد دی. ناغی تا رسی دو کلاست شکش ده بس خبره سمد. نیکون او نیکون امردی اواغی تا مونگ دعا کون زمونگ دعا اثر ور تا سردنه چه داغی ایساد بلکل ختم شوی دي زره زره شوی دی ند انبیع علی مسلامت و صلاة را چه دو کلتا شرک دچاغه عبدان مبارک روغ را مٹ دی فخبر پوشوی وصل ایسا شد دادا صلاة دا را سنگی کما تو رزو فی الحیات حاق ازا تو رزو بعد المامات ویسنگا چه ایسا پلا را نکت دعا شراب دین چا بالکل زرا زرا شوی دی نان بیا اوس سره سې دوی چې څه خبر را دی بی؟ نا هم جو از دی وښې راهم جو اوس دا عرسن غرز عرس کېږي او زمو استاننم بلکې چې فلان درود ولې زان نار کې ثواب راتوي وتا لگا څنګه چې تا پرارت ثواب راته لگا څنګه چې تا تا السلام و علینا والا علی ای باذ ی صالحین سلام درته رسې دی قد ا حچا تا سنه دا ورو دي سلام علیکم و په غوګونو وایي کی فصا ما کبل <سؤال> عرض و حدن جندي عرض ترا توه چې د مریه راز زو انا بخبر بو شوي نو عرض صلات علی النبي صلی الله علیه و علیه دي دی اثر الله پاک را صحیح دا کې عباد صالحین و سلام عارض کیږي د اثر الله راځي دعا عارض کیږي امواتو ته دغه اثر الله راځي څه خبره ده چې د عارض ما سره وخت جنا نه نو هغه اجساد چې بالکل ختم شي هغه تعارض کیږي نذان بیاله والسلام او اجساد مبارکا اغرو غمد دي طاریون ار یوم کما و زیا دغه تعارض کو دار السلام نه په دې کې خفابای ورشي هغه د کېتې دې عرض نه کېتې دې عرض ولکه څنګه چې حيات کېږي هغه کدا پاتل ماماته داس مسله د ترام نه ده نام جوآ مه بي السلام وکړه